Ленч був чудовим, якщо не брати до уваги той факт, що поруч зі мною насолоджувався кабачками цукіні та власним товариством і активно запивав усе це інкерманським портвейном Геннадій Євгенович. А він розповідав мені, як чудово було в Італії, і як йому здається, що в минулому житті він був аристократом із Венеції. Поруч із нами розмовляли дві жінки – Якби не гомін зухвалого півня Геннадія, я б не звернув на них уваги, бо вони не несли відпочинку ні очам, ні мозку. Одна короткострижена білявка з пісним виразом обличчя, інша – Марія Василівна, про яку Васятко казав тільки таке. «Марія Васильівна, вам завжди було чим думати та на чому сидіти». Не хочу сказати, що субтильною цю жінку назвати було не можна. Пухка брюнетка з піднятим волоссям, закріпленим чудернацькою шпилькою, що в неї якийсь заповзятливий китаєць навстромляв купу штучних чорних косиць, які стирчали в різні боки. Не шпилька, а товста волохата квітка. А ти вже надумала, що подаруєш Борисові? Питає Марія Васильівна у білявки. Краватку. Він носить краватки, але всі такі нудні, ніякі, ну, ленінські. А які краватки вдягав Ленін? А ти що, не пам'ятаєш, Машу? У таку дрібну крапку чи маленький квадратик. Ну ще візерунки на чорному чи синьому тлі. Ні, коли він конспірувався від царського нагляду, від жандармів, тоді все це було нормально. Непомітні такі краватки. Але навіщо було продовжувати таке носити, коли він опинився при владі? І за кордоном же мешкала людина, бачила, як люди вдягаються. Не все в Шушинському цьому стерчав. Поїздив? Країни Скандинавії, там люди зі смаком? Людську кроватку можна було б собі придбати. Ну, щось таке веселіше, яскравіше, у якісь там гвоздички. І куди ці крупська ярманд дивилися? Та хоча що з них узяти? Одна фригідна, ідейна, у кроватки не її рівень, а інша істеричка. Таким узагалі не до кроваток. Не везло йому на бабів. а «Щось таке пам'ятаю. Було, було. З фільмів. Але якби ти не сказала, які в нього були кроватки, я б ні за що не згадала. А, ти така спостережлива. І пам'ять у тебе хвацька, Людко. Та я, Машо, цифри забуваю. Особливо свої роки сміються. А все інше пам'ятаю дуже добре. Особливо одяг. «У мавзоліє ж ти московському була?» «Ну, була. Та давно вже. А він і у мавзолеї лежить у такій от нудній кроватці. І міняють йому одну нудну кроватку на іншу, ще нуднішу. Синю на чорну, чорну на синю. Майже непомітно. Це як нахилятися треба, щоб цю різницю помітити?» Слухай, а чого він там у кроватці лежить? Як чого? Без кроватки в труну таку людину ні за що не поклали. Ти що, не солідно? Ну, я ж тобі кажу, що їх, мабуть, замінюють майже щодня. Ну, спеціально шиють чи купують. Помер він коли? А вони все шиють? Усе купують. От якби мій Борис заповів себе забальзамувати, я б так само морочилася з кроватками. Купуй, вибирай, щоб сучасні були. Лайно ж не повісиш на шию рідній людині. Сторонні друзі ходити будуть. Навіщо, щоб про мене казали? От у Бориса жінка не чупара, стерво жадівне, економить на ньому. Слухай, як добре, що мій Юрасик Краваток не носить Ага, тобі мороки менше Але чоловіки без кроваток Ну, знаєш, це щось, щось не те Ти б навчила його культурі Свого Ну, що ж він? Швендриком живе? Швендриком і помре? В нього ж робота, посада Стежити за зовнішнім виглядом треба. Ой, не хочу я. До нього полізеш потім відмиватися день. То яку краватку ти Борисові вибрала? Ну, я знайшла таку, щоб його трохи розворушити, бо ходить, із таким виразом обличчя, наче підкову тримає у роті, краєчками донизу. А може, то він на щастя? Жінки знову сміються. Так от, від краватки залежить рівень розкутості. Йому ж ще 50 немає, а він поводиться так, наче готує себе до найближчих рухів нерухомості про імпотенцію мріє. Але то вже ні. От якщо хтось носить постійно тільки сірі краватки, Знай, або службист, або імпотент. Чи жінка дуже ревнива. Закомплексованість так і пре. А я Борисові знайшла оригінальну краватку. Уяви собі, оливкового кольору, а по ній розкидані величезні доларові купюри. Краса! А шлунок пече. Такий собі «Пришпил, але й коштує недешево. Ну, та ж не лайно дарувати рідній людині».